Nu am nimic să-ți ofer. Merele mele au dispărut. Dinții mei sunt prea fragili pentru a mânca mere. <laughs> Crângile mele au dispărut. Nu te mai poți legăna de ele. Sunt prea bătrân să mă legă de crengi. Trunchiul meu a dispărut. Nu te mai poți cățăra. Oh, sunt prea obosit să mă mai cațăr. Mă doare spatele acum. Copacul a suspinat.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 Salvo.